Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala Yang pertama kami laku perwakilan yang mewakili dari Sahibul Haja dalam hal ini adalah Bapak Zainuddin Haji Abdurrahman Terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada seluruh hadirin Yang telah menyempatkan Dan telah meluangkan waktunya Untuk hadir Di acara Walimatul Arish Pada pagi hari ini Yang mana Undangan Walimah Adalah Undangan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW Dan merupakan Salah satu dari hadis Muslim Al-Muslim yang menunjukkan hal itu merupakan keharusan bagi kita bagi uh, kita yang tidak memiliki uzur. untuk hadir pada acara yang dimarufkannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Sahabat sekalian uh, untuk lebih singkatnya maka kami ingin membacakan acara pada pagi hari ini. Yang pertama-tama mungkin nanti kita akan lalui akad nikah yang akan dilakukan oleh mempelai pria yang bernama Muhammad Farid Faridin putra dari bapak Narlid yang nanti akan menikah dengan saudari Talitha Islami. Putri dari Bapak Zainuddin Dan nanti akan dinikahkan oleh Beliau sendiri Bapak Zainuddin Kemudian Setelah acara akad nikah Akan kita lalui Insyaallah, Acara tausiah Yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Afifuddin Pengasuh Pondok Pesantren Al-Bayinah Dari Sedayu dan setelahnya akan dilanjutkan dengan acara ramah tamah. Almarhum muslimin rahimatullah. Maka sebentar lagi akan dilakukan e, acara yang pertama yaitu akad nikah yang akan dilakukan langsung oleh wali dari mempelai putri yaitu Bapak Zainuddin, Bapak dari saudari Salihah Islami dan langsung bersama dengan mempelai pria yaitu Muhammad Farid Farid putra dari Bapak Sunarlin. Setelah kita semua yang hadir di sini, kami telah mewakili dari sahibul hajah, memohon juga untuk kalian menjadi saksi atas sebuah akad. Yang mungkin beberapa kalimat dilakukan oleh mempelai pria dan uh, uh, wali dari mempelai putri dan dijawab oleh mempelai pria sebuah akad yang Disebutkan nisa tahwalida sebuah akad yang membuat halal bagi mempelai pria beberapa hal terhadap mempelai wanita. Naam. Maka kita lalui acara yang pertama yaitu acara akad nikah. Tafadhal. and الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور ينفوصنا ومسيئة أعمالنا من يحدي الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هاتي له أشهد أن لا إله لله دولة شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين من الله هابق تقوتي، ولا تموتوا إن إلّا وانتو مسلمون. يا أيّها الناس، ستأخذ ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وفس منهما رجال كثير ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأحام، إن الله كان الذين آمانوا استقلوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويوصل لكم ذنوبكم جنوبكم ومن يفعي الله ورسوله فقد قاض قوشا عجيما أما بعد فإن استقل الحديث اكتاب الله تعالى فاخر الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم فاخر الأمور مخدثاتها فإن كل مخدثة لدع وكل جدعة دلالة وكل ضلالة في النار Ya Muhammad Tarih Khairuddin bin Sunarli Kuzawiduka ala ma'am al-ga'udih Menimfakin su-ma'uddin Atafri al-distan Ya Muhammad Tarih Khairuddin bin Sunarli Angkak tuta wazawad tuta di binti Talitha Islami binti Jainuddin Su-ma'uddin Kamsati iramati zahaban halan Qubil tu nikah wa taswiijah bil mahril mazkur kalan rekopatak rupabei jemaah binakmati khair alhamdulillah para hadirin sekalian demikian kita saksikan bersama akad nikah yang dilakukan oleh saudara Muhammad Baidiruddin atau eh, Muhammad Farid Baidiruddin putra dari Bapak Sinarlin yang dinikahkan langsung dengan ayah dari saudari balita islami, yaitu Bapak Zainuddin maka uh, sahlah beberapa kalimat yang diucapkan oleh uh, kedua pihak tadi menjadi uh, sepatang suami istri yaitu Muhammad Farid Fariddin dengan fadari talibah islami sahdi mata manusia dan sahbullah di mata Allah Azza wa Jalla Nasirul al Muslimin, Alhamdulillah Maka setelah usainya kita saksikan bersama acara-akara nikah yang uh, barusan telah kita dengar bersama-sama Maka selanjutnya adalah acara tausiyah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Afifuddin Tengah-tengah Pondok Kisan Al-Bayinah dari Tendayu. Kepada beliau kami bersedia kasih.